Nik esan honuke, iparraldearen kasuan begauza ikusten direla. Egia da, biztanle kopuru osoari begiratu ezkero, Euskalunek duten tartea txikiagoa dela, baina ez genuke aztu beharko, zen nolako allaketak ertatzen nari diren inguru honetako populazioan. Baina, era berean, datuak edera ezten digute, Euskara itzai egiten duten gazteak gero eta gehiago direla. Beraz, lehen Euskararekin egindu bezala perspektiban ipintzen badago kontu hau nik uste dut. Gazteen kopurua undiagoa izateak, eta batez ere, herritarren artean euskararen alde